Фредрик Бакман. Тривожні люди. Розділ 62. Рогер усе правильно зрозумів із плануванням. Верхній поверх цього будинку раніше мав бути однією великою квартирою, але з часом, коли зробили ліфт, поверх перепланували і продали вже дві окремі квартири. У зв'язку з цим в будинку втілили кілька креативних рішень. Серед них подвійна стіна у вітальні але насамперед закинутий вентиляційний хід над гардеробною. Про цей вентиляційний хід роками ніхто не згадував, аж поки він, і люди, про яких забувають через їхнє старіння, раптом вирішив нагадати про себе. У старій будівлі взимку з горища віяло холодом. На горі було погане утеплення, повітря звідти проникало вентиляцію до гардеробної. Та щоб відчути холодний поду, треба сісти в глибині, на скриню, повну вина. Це непогане місце, щоб тихцем покурити. Не дуже часто, звісно ж. Але так, вентиляцію не користувалися вже багато років. Аж до того часу, коли агентка зрозуміла, що вентиляційний хід якраз достатньо широкий, щоб досить худенька жінка залізла туди і сховалась від пострілів озброєного грабіжника. Отвір у сталі був якраз не занадто вузьким, щоб вона могла протиснутися. І це зрозуміло означало, що той самий отвір був за вузьким для Ленарда, який так міцно застряг і з такою силою смикався, що з нього нарешті злетіла кроликова голова. Ленарт повалився на спак із драбини і сильно гепнувся на підлогу. Агентка налякано відсахнулась від голови кролика і визирнула вниз перевірити, чи він там не вбився. А тоді, звичайно ж, втратила рівновагу і самої стелі впала на нього. Уже разом вони затиснули ногу Анілєні, яка теж повалилась на підлогу. Драбина захиталась і так посунулася, що зачепила люк у стелі, і той із тріском закрився. Кроликова голова залишилась на горі. Рогер Іру і грабіжниця Почули шум поза кімнатою і кинулись перевірити, що сталося. Усі присутні в гардеробній кімнаті намагались підвестись. Усі, хто прибіг, старались зрозуміти, за які частини тіла їм треба тягнути. А це заняття не надто відрізнялось від розплутування балконних гирлянд. Після того різдва, коли ви повертались із дружиною через борделі. І тому, як є, позапихали все в коробку. Думаючи собі, розплутаю це паскудство вже перед наступним різдвом. Коли постраждалі нарешті повставали на ноги, то всі як один із жахом витріщились на Ленартові труси. Бо від такого неможливо було відвести погляд. Ленард і сам не розумів, у чому річ, аж поки Ана Лена не зарепетувала. «У тебе кров!» Ленард, хоча уже й був вільний від кролячої голови, Добрячо нахилився вперед, щоб зазирнути собі під пупця, і справді виявив, що його з трусів капає кров. О, ні. вигукнув він, запхав руку під гумку трусів і дістав мокрий мішечок, форма якого нагадувала те, що, як ми сподіваємось, не встинуть роздивитися наші діти, коли ми проїжджатимемо по шосе. Ленард побіг до туалету. Але треба ж було, щоб він зашпортався за край килима у вітальні і повалився всім тілом, а мішечок із кров'ю вилетів йому із рук і розлився по всій підлозі. «Та що за...» – заревів Рогер. Ленарт миттю затарабанив. «Не хвилюйтесь, це театральна кров. У мене в трусах був мішечок, бо часом вам просто потрібно додаткові бабах-ефекти». Для пакету послуг кролик серун щоб уже напевне відлякати людей. Я цього не замовляла, зауважила Ана Лєна. Так, так, це додатково, підтвердив Ленард і звівся на ноги. Ідіть, одягніть штани, різко сказала Юлія. Так, справді, погодилась Ана Лєна. Ленард послухався і зайшов у гардеробну. Коли він звідти виходив, зараз саме поверталася із балкона. Вона вперше побачила його одягнено і без кролячої голови. І мусила визнати, що так він мав значно кращий вигляд. І вона його не ненавиділа. Усі інші зібрались і розглядали кров на килимку та підлозі. Ніхто не міг із певністю сказати, що тепер робити. «Що ж, красивий колір!» – спробувала почати ру. «Навіть сучасний?» – кивнула Стель. Бо і справді недавно чула по радіо, що вбивство тепер стало ходовим у поп-культурі. А от Рогер тимчасно відчував настирливу потребу отримати більше інформації. Тож він обернувся до агентки і вимогливим тоном запитав. «І де це вас носило?» Агентка збентежено поправила свій трохи завеликий і геть зім'ятий піджак. «Ну, ви розумієте, перед показом я була в гардеробній». «І чому ж?» – допитувався Рогер. «Я нервувала. Так завжди буває перед великими показами. Тому я на кілька хвилин замикаюся в туалеті і даю собі настанови. Ну, знаєте, оце, ти все зможеш, ти сильна, незалежна агентка, і ця квартира хоче, щоб її продала саме ти. Але цього разу, Туалеті було зайнято, тому я зайшла до гардеробної. А тоді почула. Агентка вічливо хоч і перелякано показала на жінку, яка стояла посеред кімнати, тримаючи в одній руці балаклаву, а в іншій пістолет. Естель миттю послужливо втрутилась і запевнила агентку. Так, це грабіжниця, але вона не небезпечна. Вона просто тримає нас у заручниках, але про нас тут дуже добре подбали. Нам привезуть піцу. Рабіжниця кивнула агентці, наче перепрошувала, і сказала Вибачте, не хвилюйтесь, пістолет не справжній. Агентка із полегшенням сміхнулася, а тоді продовжила: Ну, от я була в гардеробній і почула, що хтось кричить нас грабують. І я зреагувала, так би мовити, інстинктивно. «Що ви маєте на увазі під інстинктивно? забажав знати Рогер. Агентка змахнула пилюку з піджака. «Ну, у мене наступного тижня буде кілька важливих показів. Агентство нерухомості як справи несе відповідальність перед своїми клієнтами. Тож я подумала, що мені не можна помирати. Це було б безвідповідально. А тоді я помітила люк у стелі, вилізла нагору і заховалась». «То ви були там увесь цей час?» – здивувався Рогер. Агентка так ревно закивала, аж її у спині хруснуло. «Я думала, що якось зможу доповсти до протилежного кінця, але не вдалося». Після цих слів вона, здається, згадала щось дуже важливе, бо раптом скрикнула, плеснула у долоні. «Ой, що ж це я розвела балачки? Перш за все, як ваші справи?» Це просто чудово, що стільки людей змогли прийти на цей показ. Може, хтось хоче уже запропонувати суму за цю квартиру? Усі присутні в квартирі були не в захваті від такого запитання. Тоді агентка радісно замахала руками. «А хочете ще трохи пороздивлятись? Прошу, без проблем. Сьогодні в мене немає інших показів». Рогер звів брови. «І взагалі?» Чому й влаштували показ отак перед Новим роком? Я ще такого не бачив, а мені їх немало випало побачити можете не сумніватись. Агентка мала такий безтурботний вигляд, який лише може мати агентка, яка щойно вилізла на волю із тісного закутка. Таке було побажання продавця, а мені все підходить в агентстві нерухомості, як справи, усі дні робочі. У відповідь їй продемонстрували колективне закочування очей. І тільки Естель, стерпенувшись, запитала. «Як тут холодно, вам не здається?» І справді, у Рогера навіть план витрат замерз. вигукнула Ру, щоб підняти всім настрій. Але зразу пошкодувала, бо на настрій Рогера це ніяк не вплинуло. Юлія, якої на цей час боліла мало не кожна частинка тіла, яка вичерпала весь запас терпіння, розштовхала всіх ліктями, підійшла до балкона і зачинила двері. А тоді пішла до кімнати і узялася діставати дрова. «Узагалі-то можна розпалити камін, допоки чекаємо піцу». Грабіжниця так і стояла посеред кімнати із пістолетом в руці, з якого і так не було ніякої користі. Поглянула на групу заручників, яка тепер збільшилась ще на одну особу. Мабуть, правильно буде припустити, що через це її тюремний термін пропорційно збільшиться. Жінка зітхнула. «Не треба чекати піцу, можете йти просто зараз. Я здамся. А тоді? Нехай поліція робить те, що повинна. Ви можете виходити, а я зачекаю тут, щоб ніхто не постраждав. Я не мала наміру Захоплювати заручників Мені просто були потрібні гроші, щоб заплатити за оренду Щоб адвокат мого колишнього чоловіка не забрав у мене донечок Це все так, вибачте, я просто ідіотка Ви на таке не заслуговуєте, вибачте У грабіжниці по щоках текли сльози Вона вже навіть не намагалася їх стримати У цю мить вона виглядала такою маленькою Можливо, це й вплинуло на інших, або ж просто кожен із присутніх у квартирі задумався над тим, що їм сьогодні довелося пережити, та який сенс для них це мало. Раптом вони в один голос запротестували усі разом. Але ж ви не можете просто, почала Естель. Ви нікому не нашкодили, продовжила Аналіна. Мусить бути якийсь спосіб це вирішити. Кивнула Юля. Може, ми придумаємо план утечі? запропонував Ленард. Перед тим, як відпустити нас, дайте трохи часу, щоб ми зібрали всю інформацію, висловив свою думку Рогер. Ніхто навіть не пропонував ціну за цю квартиру, наголосила агентка. Ми ж можемо принаймні дочекатися піци, нагадала Ру. Так, так, давайте все ж таки поїмо. «Нам усім вже було приємно тут зустрітися, чи не так?» «І це завдяки вам», – переконувала Естель. «Я впевнена, поліціянти не стануть у вас стріляти. Принаймні, не дуже», – втішила Анна Лєна. «Тоді погодьтеся виходити разом із нами. Вони не будуть стріляти, якщо ми всі вийдемо одночасно», – наполягала Юлія. «Мусить бути якась можливість звідси втекти», – вів свої Ленард. «Якщо на показ можна прокрастись, тоді вдасться і вислизнути». «Ми повинні подумати і скласти план», – став вимагати Рогер. «І запропонувати ціну за квартиру», – висловила сподівання агентка. «І поїсти піцу», – додала Ро. Грабіжниця по черзі дивилася на кожного із присутніх довго-довго, а тоді вдячно прошепотіла. «Найгірші заручники на світі!» «Допоможіть мені краще накрити на стіл», – попросила Астель, потягнувши її за руку. Грабіжниця не протестувала, пішла за Астель на кухню і повернулася, несучи склянки і тарілки. Юлія витягала дрова біля каміна. Зараз трохи поборолася із собою, але все ж таки подала Юлії запальничку, хоч та цього і не просила. Рогар стояв біля каміна, не знаючи, що б такого зробити або продемонструвати власну значимість, і тому запитав Юлію. «Ви знаєте, як це робити?» Юлія кинула на нього лютий погляд. Вона вже думала відповісти, що розпалювати вогонь її навчила мама. І хотіла сказати це таким тоном, щоб Рогер замислився, що не означає це, що Юлія разом із мамою в такий спосіб підпалили свого тата. Але день видався довгим. Усі вже встигли послухати історії одне одного. А після такого вже не можеш подумати про інших стільки поганого. Тому Юлія розщедрилась на неймовірну добру відповідь. «Ні, можете показати, як це робиться?» Рогер повільно кивнув, присів, посовав дрова. «Можемо. Думаю, ми могли б, якщо ви не можете, розпалити камін». Пробурмотів він. Юлія мовчки кивнула. З радістю. Дякую. Тихо вимовив Рогер. І показав, як він колись розпалював вогонь. Хіба воно має так диміти? Дивувалась Юлія. Щось не те з дровами, бурчав Рогер. Хіба? Як то кажуть, ці чортові дрова якісь геть паскудна. А ви відсунули заслінку? Дідько б його узяв, та звичайно ж. І Юлія відсунула заслінку. Рогер бурчав уже тихіше, і Юлія зайшлася сміхом. Рогерові теж стало смішно. Вони не дивилися одне на одного. Дим валив їм у очі, по щоках текли сльози. Юлія зазирнула на Рогера. «У вас дуже мила дружина», – сказала вона. «У вас теж, нормально», – відповів він. Вони совали жар кожне своїм поліном. «Якщо ви з Анна Лєною дуже хочете цю квартиру, тоді...» Почала Юлія, але Рогер її перебив. «Ні, ні, для дитини це хороша квартира. Вам із Ру варто її придбати». «Мені здається, Ру не хоче тут жити. Їй завжди щось не так», – зітхнула Юлія. Рогер став іще стараніше совати поліном. «От, дідько, та вона ж боїться!» що не буде достатньо хорошою для вас і для дитини. Просто скажіть їй, що це все дурниці. Вона хвилюється, що не зможе сама зафіксувати плінтус. Але чорта з два. Ви просто скажіть їй, що ніхто не вміє фіксувати плінтуси, поки не спробує вперше. Цьому можна навчитись. Юлія уважно вислухала. Не відводила погляду від каміна. Рогер теж. Кожне з Поліном в руці. Було трохи жару і багато диму. Рогере, а можна вам сказати щось особисте? Прошепотіла Юлія за якийсь час. Угу. Ви не мусите щось доводити, ані Аніліні? Ви взагалі не мусите щось доводити будь-кому? Добре так, як є. Вони довго турхали Поліна межар. Їм аж очі роз'їдало від того клятого диму. Ніхто більше нічого не сказав. І тут до квартири постукали, бо поліціян за дверима нарешті зрозумів, що дзвінок не працює. Розділ 63. «Я відчиню», – запропонувала грабіжниця. «Ні, а якщо це поліція?» – вигукнула ру. «Це, напевно, доставка піци», – здогадалася грабіжниця. «Ви здуріли?» «Поліція ніколи не пустить доставку піці туди, де захопили заручників. Ви ж озброєні і погрожуєте нам», – сказала Ру. «Я не погрожую», – обережно прошепотіла грабіжниця. «Я не це мала на увазі», – Вибачилась Ру. Біля каміна, який тепер значно менше димів, підвівся Рогер і, не випускаючи з рук Поліно, показав ним на грабіжницю, ніби то була вся його рука». Ру правильно каже, якщо ви відчините, поліція може вас застрелити. Краще піду я. Юлія підтримала його, щоправда, так швидко, що Рогерові стало трохи неприємно. Так, нехай Рогер іде. Ми ж не знаємо, хто там. Зрештою, ми ще можемо придумати, як допомогти вам утекти. І тоді поліція ніколи не дізнається, що ви жінка. Кожен прийме за належне, що грабіжник – чоловік. «Чому?» – здивувався Рогер. «Тому що чоловіки, як правило, не настільки хворі на голову». Випала Лазара. Завжди готова допомогти. Грабіжниця з ваганням зітхнула, а на Ліна ступила маленький, малесенький крок до середини кімнати і прошепотіла. Рогера, любий, не відчиняй двері. А що, як вони будуть стріляти?» Рогерові запекло в очах, хоча камін уже не димів. Він нічого не відповів. Зате Леннард вийшов вперед і заявив. Ах, нехай! Відчиняти піду я. Дайте мені балаклаву. Я вдам злочинця, який захопив заручників. Я ж актор. У місцевому театрі грав у виставі «Купець у Венеції». Вистава, здається, має назву «Венеціанський купець», – здивувалась Анна Лена. Хіба? – не повірив Леннард. О, а мені дуже подобається ця п'єса. Там є така чудова фраза про світло, піднесено вийкнула стель. Але ніяк не могла згадати цитати. Господи, та перестаньте базікати і зосередьтесь, хоч трохи, заревіла Юлія. Бо у двері знову постукали. Ленард кивнув і простягнув руку до грабіжниці. Дайте мені балаклаву і пістолет. Ні, віддайте мені, піду я. Зашипів Рогер, який відчував гостру потребу у самоствердженні. Чоловіки випнули груди і рушили один до одного. Рогер, мабуть, хотів знову дати Ленартові морду, та ще й тепер, коли на ньому не було кролячої голови. Але Ленар, мабуть, бачив, як було боляче Рогерові, і перш ніж той стиснув кулаки, мовив. «Рогере, не треба злитись на дружину, краще зліться на мене». Рогер іще виглядав розлюченим, але, мабуть, щось у ньому надламалось. У його гніві з'явилася крихітна тріщина, крізь яку повільно просочувалось повітря. Я? буркнув Рогер, намагаючись не дивитись на Анулену. Дозвольте, я відчиню, попросив Ленард. Будь ласка, любий, прошепотіла Анулєна. Рогер підвів погляд, але не далі її підборіддя, побачив, як вона тремтить. І відступив. Це могла бути така зворушлива мить, якби Рогер відразу ж не пробурчав. «Щоб не сталося, Ленарте, вони стрілятимуть вам у ногу». Казав він ці слова приязніше, ніж вони прозвучали. І тут Естель нарешті пригадала цитату з п'єси, не стрималась і вигукнула. «Здається, світло це горить у залі, далеко промінь кидає свіча. Так в злому світлі Ця є добре діло. Вона згадала також іще одну цитату про печаль, яка омертвляє розум, але не сказала їй в голос, бо не хотіла псувати іншим настрій. Грабіжниця подивилась на маленьку стареньку жінку. Вибачте, я щойно зараз згадала, що ви чекали свого чоловіка. Кнут? Так його звати? Він саме паркував автомобіль, коли я... «Він, мабуть, дуже хвилюється», – сказала грабіжниця, яку мучили докори сумління. Естель поплескала грабіжницю по руці. «Ні, ні, за це не хвилюйтесь, Кнут помер». Грабіжниця зблідла. «То поки ви були тут, помер? Поки? О, господи!» Естель захитала головою. «Ні, ні, ні, він уже давно мертвий, дівчинка дорогенька». «Світ не обертається навколо вас». «І я?» Тільки спромоглася, мовити, грабіжниця. Естель знову поплескала її. «Я сказала, що Кнут паркує машину, бо часом почуваюсь так самотньо, і мені легше, коли я вдаю, ніби він скоро прийде. Особливо в такий час перед Новим Роком. Він так любив Новий Рік. Ми стояли біля вікна на кухні, дивились на феєрверки. Так, колись ми, звісно ж, стояли на балконі, але я вже не могла вийти туди після одного випадку, який стався на мосту десять років тому. Це довга історія. А ми з Кнутом стояли на кухні, дивились на феєрверки за вікном. І часом людина сумує за чимось таким дивним. За цим я сумую найбільше. Кнут обожнював феєрверки. Мабуть, тому мені так страшно самотні на Новий рік. Я просто якась ненормальна стара. Усі мовчки слухали розповідь Естель. Це могла бути така зворушлива мить, якби в протилежному кінці кімнати не закашляла Зара. Усі вважають, сказала вона, що в час Різдва стається найбільша кількість самогубств. Але це такий стереотип, значно більше людей позбавляють себе життя на новий рік. Це трохи всім зіпсувало настрій. Що є, то є. Леонард поглянув на Рогера, Рогер на грабіжницю. Грабіжниця на них обох. Тоді вона кивнула із рішучістю. Коли нарешті відчинилися двері до квартири, за ними стояв Джим, поліціянт. Минув якийсь час, і він зійшов униз, на вулицю. І сказав синові, що розмовляв із грабіжником. Розділ 64 Джек голосно тупаючи виходить із кімнати для допитів. Він аж не тямиться з люті. Агентка до смерті перелякана сидить на місці і водить очима за молодим поліціянтом, поки той ходить туди-сюди в коридорі. А тоді з надією звертає погляд на старого, який залишається з нею в кімнаті. І тепер виглядає зовсім сумним. Джим не знає, куди подіти руки, не знає, куди йому самому подітись, тому просто подає їй склянку з водою. Склянка тремтить, хоча агентка тримає її обома руками. «Ви мусите повірити мені? Клянусь, я не грабіжниця?» – божиться вона. Джим глипає в коридор. Там ходить його син, стукаючи кулаком об стіну. Джим киває агентцім. Він вагається, але знову киває, не наважується. Але нарешті швидко кладеє руку на плече і визнає. Я знаю. Вона здивована, а він присоромлений. Забравши руку, старий поліціянт, який зараз почувається ще старішим, крутить на пальці обручку. Давня звичка, невелика з неї втіха. Він завжди вважав, що не складніше у смерті граматика. Він весь час робить помилки, коли говорить про дружину. Джек украй рідко виправляє його. Серце якого сина може це витримати? Раз на якихось півроку Джек нагадує про обручку. Тату може пора її зняти? Тато завжди киває, ніби він просто забув. А тоді тяне за обручку, ніби вона стиснула йому палець міцніше, ніж насправді. І бурмоче. Добре, добре, але не знімає. Найскладніше у смерті граматика. Час є слова. Вона не розсердиться, коли побачить, що купили новий диван і не порадились з нею. Вона не розсердиться. Вона не повернеться додому. Вона поверталась. Вона так розсердилась того разу, коли Джим і Джек купили новий диван, а їй не сказали ні слова. Ух, як же вона розсердилась! Вона об'їздила півсвіту, бачила такий страшний безлад, але коли поверталася додому, все мало бути так, як завжди. Бо як ні, вона ставала геть недобра. Так, це була всього одна з багатьох її дрібних химерних звичок і дивацтв. На сніданок вона готувала собі смажену цибулю замість пластівців і поливала попкорн соусом Бернес. А якщо ви позіхали біля неї, вона нагналася вперед і миттю запихала вказівний палець вам у рот, тільки щоб перевірити, чи встигне висмакнути палець перш ніж ви стулите щелепи. Бувало, вона насипала сніданкові пластівці в джимові черевики, або запихала шматочки вареного яйця та анчоусів джекові до кишень. Їхній вираз обличчя, коли вони це виявляли, страшенно зворушував її та розважав. Ось чого не вистачає – Її дрібничок і дурничок. Вона була, вона є. Вона була дружиною Джима, вона є мамою Джека, яка померла. Граматика, із нею клятущою, не складніше дати раду, думає Джим. Він дуже хотів, щоб синові вдалося, щоб він усе вирішив, усе врятував, але цього так і не сталося. Джим виходить в коридор, дивиться на Джека. Вони самі, ніхто не почує їхню розмову. Син обертається, він просто у вічаї. «Це мусить бути агентка, тату, мусить!» – починає він. Але слова слабшають і слабшають, поки він щосили намагається їх сказати. Джим хитає головою повільно і болісно. «Ні, це не вона, хлопче. Грабіжниці не було в квартирі, коли ти зайшов. У цьому ти не помилився». Але з усіма заручниками – вона теж не виходила. Джек несамовито водить поглядом по коридору. Стискає кулаки, шукаючи що в ними знову гримнути. «Звідки ти це знаєш, тату? Чорт, ну звідки ти це знаєш?» Вигукує він, ніби кричить, ставши обличчям до моря. Джим кліпає, ніби намагається стримати хвилю припливу. «Тому що я не сказав тобі правду». А тоді він усе розповідає. Розділ 65. Усіх свідків заручників, відпустили одночасно. Для них ця історія закінчується так само миттєво, як і почалась. Вони забирають свої речі і чемно виходять на вузькі сходи через чорний вхід поліцейського відділку. Коли за ними зачиняються двері, вони здивовано переказують. Агентка, Зара, Ленард, Анна Лена, Рогер, Ру... Юлія та Естель «Що вам сказали поліціянти?» Зразу питає інший Рогер «Вставили купу запитань, але ми з Юлою просто вдавали дурників» Задоволено заявляє Ру «Які ж ви молодці!» Хвалить її Зара «І ніхто з них взагалі не заявив щось по суті, коли нас відпустили?» Випитує Рогер Усі хитають головами. Буквально щойно молодий пельціян Джек прийшов від кімнати до кімнати і сказав лише, що вони можуть йти. А ще перепросив, що затримався і протримав їх так довго. Єдине, про що він обережно попросив, щоб вони не виходили через головний вхід до вілку, бо там чекають журналісти. Тож тепер їхня невелика компанія стоїть біля чорного входу. Усі неспокійно переглядаються. Нарешті Анна Лена запитує те, про що всі думають. А з нею все гаразд? Коли ми вийшли з квартири, я бачила, що на сходовій клітці стояв поліціянт, той старий. Я ще подумав, а як вона тепер перейде в ту іншу квартиру? Точно, коли поліціянти сказали мені, що пістолет був справжнім, і що вони почули постріл у квартирі, я подумала, уф... Кивай агентка, навіть не завершивши думку. «А хто ж їй допоміг, якщо це були не ми?» Не може заспокоїтись Рогер. На це ніхто з них не має відповіді. Але Естель дивиться на свій телефон, читає повідомлення і тихо киває. Пише, що з нею все гаразд. З полегшенням усміхається вона. Обличчя Анеліни теж осяє усмішка. «Передавайте їй вітання!» Естель обіцяє, що так і зробить. За ними з поліційного відділку виходить 20-річна дівчина. Намагається виглядати самовпевнено, але погляд її шалено блукає, шукаючи, за кого б то зачепитись і куди піти. Дитино, з вами все добре?» – цікавиться Естель. «Що? До чого це ви?» – шипить Лондон. Юлія дивиться на бейджику дівчини на блусті якого дівчина так і не зняла, коли приїхала з роботи на допит. То це ви були на касі в тому банку, куди прийшов грабіжник. Лондон нерішуче киває. Дитино, ви, мабуть, дуже злякались, запитує Стель. Лондон киває, але несвідомо, а так ніби тіло саме зреагувало, але мозок не наважувався. Та ні, не тоді, коли це сталося, а потім. Коли, ну, знаєте, коли я вже зрозуміла, що пістолет типу може бути справжнім Усе товариство на сходах із розумінням киває Ру засовує руку під пальто в кишені сукні Вказує поглядом на маленьку кав'ярню через дорогу і пропонує Вип'ємо кави Лондон хоче щось брехати, відповісти щось типу Ой, знаєте, що жіночко, мені є куди і з ким піти Завтра як не як Новий рік, але натомість тільки буркає. Я не люблю кави. Замовимо щось інше, обіцяє Ру. Приємно таке почути, і Лондон повільно погоджується. Ру стане її першим другом за довгий час, або й узагалі за весь час. Зачекай на мене, просить Юлія. А що таке, боїшся, що мене пограбують, якщо піду сама? Хмикає Ру. Юлія не сміється. Ру прокашлюється і бормоче. «Ну добре, добре, про це ще зарано жартувати. Тобто я все розумію? Розумію!» Коли вони переходять вулицю, Лондон каже їй пошепки. «Насправді це не смішно». «А ти що, з поліції сміху?» – буркає Ру. «Люба, якщо тебе застрелять, я пороздаю твоїх птахів!» – кричить їм на вздогін Юлія. А ось це було смішно, усміхається Лондон, яка давно не сміялась або й взагалі ніколи Через кілька днів вона отримує листа від грабіжниці, яка попросить у неї вибачення І для 20-річної дівчини цей лист матиме таке велике значення, що вона не зможе розповісти про нього ще багато років Звісно ж, поки не закохається, але це вже зовсім інша історія Юлія обіймає всіх, хто стоїть на сходах і хто дозволяє себе обійняти. Наблизившись до Естель, молода жінка дивиться іншій, значно старшій, прямісінько в очі. Естель каже. «Є одна книжка. Я хочу її вам подарувати. Це моя улюблена поезія». Юлія усміхається. «Я тут подумала, що ми з вами могли б частіше бачитись. А може навіть обмінюватись книжками у ліфті». «Про що це ви?» – не розуміє Естель. Юлія повертається до агентки. «Ви підготуєте документи?» Агентка радісно киває і навіть підстрибує. Рогер теж починає всміхатися з несподіваним захватом. «То ви з таки купуєте цю квартиру? Вам дали хорошу ціну?» Юлія хитає головою. «Ні, не на цю квартиру. Ми купуємо іншу». І тоді Рогер голосно сміється. Давно з ним такого не було. А на Ліна від радості аж мусить сісти просто на сходи серед зими. Розділ 66. Правда, правда, правда. Отож Джим вийшов на вулицю і розказав Джекові про те, що відбувалося в будинку, поговоривши перед тим із грабіжницею. Але насправді відбувалося там не зовсім те, що він розповів. Точніше, зовсім не те. Розбіжності частково пояснювались тим, що Джим не дуже добре вмів розповідати історії. Проте головна причина була в іншому. Джим дуже добре вмів брехати. Ні, це не Леннард відчинив двері, коли Джим із піцою підійшов до квартири. Відчинив грабіжник, тобто грабіжниця. Рогер із Ленартом наполягали, щоб вона віддала комусь із них балаклаву, але після довгих вагань вона сказала «ні». Грабірниця поглянула на них. Від вдячності в неї обм'як голос, але вона рішуче кивнула. «Я, мабуть, не зможу бути гарним прикладом для своїх доньок у тому, щоб навчити їх не робити ідіотських учинків. Але я принаймні можу показати їм, що треба відповідати за власні дії». І коли Джим постукав у двері, вийчинила йому грабіжниця, без балаклави. Волосся розсипалося їй по плечах, воно було такого ж кольору, як у Джимової доньки. Буває, що двом незнайомим людям потрібна всього одна спільна річ, щоб відчути взаємну симпатію. Вона поглянула на обручку на його пальці. Стару, гадщерблену, з подряпаного срібла, А він поглянув на обручку, яку носила вона. Тонку, скромну, зладеньку золота без коштовних камінців. Обоє так і не познімали обручок. «Ви поліціянт?» – запитала вона так швидко, що Джим розгубився. «Як ви дізнались?» «Не думаю, що поліція відправила б сюди справжнього кур'єра із піцою, знаючи, що я озброєна і небезпечна». Усміхнулася вона, але від усмішки її обличчя не розпогодилось – а лише спохмурніло. «Ні-ні, тобто так, я поліціян, це правда», – кивнув Джим, хрисяючи її піцу. «Дякую», – сказала грабіжниця, беручи коробки однією рукою, а в інший тремтів пістолет. Джим не зводив з нього погляду. «Як ви?» – чомусь запитав він, хоча, можливо, не зробив би цього, якби вона була в масі. «Сьогодні не найкращий мій день», – зізналася грабіжниця. «У вас там є поранені?» Вона нажахано похитала головою. «Що ви, я б ніколи!» Джим подивився на неї, зважив тремтіння її рук і сліди від покусування на нижній губі. Глипнув у квартиру, але не чув, що там хтось плакав чи кричав. Здається, ніхто навіть не був наляканим. «Я попросив би вас ненадовго відкласти пістолет», – мовив він. Грабіжниця винувато кивнула. Озвернулася на тих, хто сидів у вітальні, і запитала «Можна спочатку передати їм піцу? Вони зголодніли, для них це був довгий день, і я…» Джим кивнув. Грабіжниця розвернулася і ненадовго зникла, а тоді повернулася вже без коробок і пістолета. З вітальні хтось вигукнув «Хіба це гавайська?» А інший голос відповів «Та ні, чорта, ви не знаєте про Гавайську!» – почувся сміх. А потім гомін розмови між чужими людьми, які поступово ставали знайомими. Складно сказати, яким є нормальне захоплення заручників. Але те, що відбувалося у квартирі, точно його не нагадувало. Джим уважно поглянув на грабіжницю. «Можна запитати, як це з вами сталося?» Грабіжниця тепер беззбройна, так глибоко вдихнула, ніби збільшилась вдвічі, а тоді видихнула та стала ще меншою, ніж була Я навіть не знаю, що почати І тоді Джим зробив дещо вкрай непрофесійне, витягнув руку і витри її сльози зі щоки Моя дружина дуже любила один жарт Знаєте, як з'їсти слона? Не знаю «По шматочку!» Грабіжниця усміхнулася. «Моїм дітям це могло би сподобатись. В них дивне почуття гумору». Джим запхав руки в кишеню і важко сів на сходи біля дверей. Грабіжниця завагалась, а потім сама опустилась на підлогу, схрестивши ноги. Джим теж усміхнувся. «Моя дружина теж мала дивне почуття гумору. Вона любила сміятись і затівала сварки». Що старшою ставала, то більше сварилась. Завжди казала мені, що я надто добрий. От паскудство, вислуховувати таке від священиці, правда ж? Грабіжниця тихо засміялась, кивнула. А з ким вона сварилась? З усіма. З церквою, парафіянами, політиками. І з тими, хто вірив у Бога, і з тими, хто в нього не вірив. Вона вважала, що її робота – захищати найменших, бездомних, біженців, навіть злочинців. Бо в Біблії Ісус каже щось у стилі. «Я був голодний, і ви нагодували мене. Я був бездомним, і ви піклувалися про мене. Я був хворим, і ви доглядали за мною. Я був ув'язненим, і ви відвідували мене». А потім продовжує, що те, що ми робимо найменшому з нас – те ми робимо для нього. А вона, моя дружина, сприймала все вже так буквально, тому і сварилася з усіма увесь час. Вона померла? Так, співчуваю. Джим вдячно кивнув, як дивно, подумав він. Минуло стільки часу, а я й далі не здатен усвідомити, що її тут нема. Серце ніяк не звикне, що якась ненормальна, пирхуючи від сміху, Більше не стане запихати пальця тобі в рот, коли ти будеш позіхати І не засипи борошна тобі в подушку перед тим, як ти завалишся спати Ніхто вже не буде сперечатися з ним Ніхто не любиться Клята граматика, до цього неможливо звикнути Джим сумно сміхнувся і сказав А зараз ваша черга Тобто, здивувалася грабіжниця Ну, розкажіть свою історію, про те, як ви тут опинились. Мені доведеться довго розказувати. Скільки встигнете? По шматочку. Приємно було таке почути, тож грабіжниця стала розповідати. Мене покинув чоловік. Ну, можна сказати, він мене вигнав. У нього з моєю начальницею був роман. Вони закохались, Тепер разом живуть у нашій квартирі, яка була оформлена на мого чоловіка. Усе сталося так швидко, а я не хотіла сварок, не хотіла починати всю цю метушню заради дітей. Джим повільно кивнув, подивився на обручку грабіжниці, покрутив свою. Немає нічого складнішого, ніж зняти її з пальця. «Дівчатка чи хлопці?» – запитав він. Дівчатка, а в мене син і донька. Я хтось повинен. Я не хочу, щоб вони де вони зараз? З татом. Я мала забрати їх сьогодні увечері. Ми мали зустрічати новий рік разом, але тепер я. Грабіжниця замовкла. Джим замислено кивнув. На що вам були потрібні гроші, які ви хотіли забрати з банку? Вічай на її обличчі відкрив увесь тайхаус що шматував її серце. Грабіжниця зітхнула. «Заплатити за оренду? Мені треба було 6500 крон. Адвокат чоловіка погрожував забрати дітей, якщо в мене не буде квартири». Джимові аж серце стислось, він міцно вхопився за поручні сходів. Від співчуття паморочилось голові. «6500, тому що вона боялась втратити дітей, своїх дітей». «Але ж є якісь правила. За законом ніхто не може відібрати у вас дітей просто тому, що...» Почав він, але завершив іншим. «Але тепер, коли ви вчинили пограбування, вас можуть...» У Джима зірвався голос, коли він пошепки мовив. дівчинко, Люба, ну що ж ти накоїла?» за зусиль, жінка ледве могла ворушити язиком і розтолила губи. «Я, я, я ідіотка, я знаю, знаю. Я не хотіла сваритись з чоловіком, не хотіла вплутувати в це дівчаток, думала, що зможу сама все залагодити. Я зробила стільки біди, що вся моя провина лише на мені. Я готова здатися просто зараз і звільнити всіх заручників. Обіцяю пістолет у квартири, він навіть не справжній». Джим подумав собі, який же це паскудний привід до пограбування? Страх піти на конфлікт? Він намагався дивитись на неї, як на злочиницю. Намагався не бачити в ній власної доньки, але не міг. Навіть зараз, якщо ви звільнете заручників і підете здаватись, вам не уникнути ув'язнення. Навіть якщо пістолет не справжній. Співчутливо сказав Джим. Проте він уже достатньо довго був поліціянтом, щоб зрозуміти, що той був справжнім. Він знав, що в неї немає шансів. Хай навіть усі порядні люди поставляться зі щонайбільшим розумінням до її ситуації. Не можна грабувати банки, не можна бігати містом із вогнепальною зброєю. Поліція не може дозволити таким злочинцям утекти, якщо вже затримала їх. Тож Джим вирішив. Єдиний шанс, щоб її не засудили – уникнути цього. Не дати себе спіймати. Він розвернувся по сходовій кліці. На дверях квартири, куди забігла грабіжниця, висіло оголошення. Продається. Агенція нерухомості як справи. То як ваші справи? Джим дуже довго дивився на напис, селкуючись щось пригадати. Як кумедно. врешті мовив він. Що саме? запитала грабіжниця. «Агенція нерухомості як справи?» Такий трохи дурнувата назва. «Мабуть», кивнула грабіжниця, дотепер вона над цим не замислювалась. Джим почухав носа. «Можливо, це просто випадковість, але я зовсім недавно розмовляв по телефону із сусідами, які є власниками цієї квартири, навпроти. Вони будуть розлучатись, Бо одне із них любить коріандр, а інша теж любить, але не настільки. І це, очевидно, достатня підстава для розлучення, якщо людина молода і користується інтернетом. Грабіжниця силкувалась розтягнути куточки губ у усмішку, тепер нікому не хочеться нудьювати. Вона думала, що в усьому цьому найжахливіше те, що з чим неможливо було примиритись, що вона досі любить свого чоловіка. Кожна клітинка її тіла відчувала невеликий вибух щоразу, коли вона про це згадувала. Коли усвідомлювала, що не могла перестати любити його, навіть після всього, що він зробив. Вона не могла переконати себе, що не варто думати, чи не сталося це з її провини. Може, поруч із нею було не дуже весело? Можливо, тоді не можна було вимагати від людини залишитися? Так, саме так. Молоді хочуть увесь час бути закоханими і ніяких буднів. У них тривалість концентрації уваги, як у тих котів, що ганяються за блискучими кульками», – кивнув Джим. Чомусь розхвилювавшись і продовжив. «Отож, та пара розлучається і продає квартиру. Хтось із них не міг згадати назви агенції нерухомості, пам'ятав лише, що називається вона по-дурному. А знаєте що?» Агенція нерухомості як справи – це й справді дурнувата назва. Джим показав на оголошення на дверях квартири, який сьогодні мав проходити показ, а тоді на двері квартири навпроти. Їхнє місто було надто малим, що по ньому виявилось багато агенцій із дурнуватими назвами. У їхньому містечку навіть не вистачило місця для ще однієї перукарні із назвою «Стрижка». «Вибачте, я не розумію», – сказала грабіжниця. Джим почухав зарослу бороду. «Я просто думаю, скажіть, агентка зараз у квартирі?» Грабіжниця кивнула. «Так, вона там усіх скоро доведе. Я саме заносила їм піцу, а вона змусила Рогера стати біля балкона. Сама перейшла на інший бік квартири, а тоді кинула йому ключі, щоб він сам пересвічився». Як далеко можна щось жбурнути, якщо мати відкрите планування? І як? Вдалося? Рогер відхилився. Ключі мало не розбили вікно. Усміхнулася грабіжниця. Яка добра усмішка! Подумав Джим. Така людина не здатна нікого скривдити. Він ще раз подивився на оголошення. Не знаю, можливо, це... Але якщо ваша агентка... «Також продає і квартиру навпроти, то в неї можуть бути ключі, тоді можна...» Договорити він не зміг. «Про що це ви?» – запитала грабіжниця. Джим зібрався із силами, встав, кашлянув. «Якщо агентка продає квартиру навпроти, і в неї з собою є ключі, то, можливо, ви могли б сховатися там, коли на цю сходову клітку зайдуть поліціянти?» Вони не стануть виламувати двері обох квартир, щоб вас знайти. Чому? Джим знизав плечима. Ми не такі вже й круті. Уся увага буде зосереджена на тому, щоб вивести заручників. І якщо ви скажете, щоб заручники, виходячи зачинили за собою двері, усі будуть упевнені, що грабіжник, що ви перебуваєте у квартирі, саме в цій квартирі. Навіть тоді, коли ми будемо ламати двері і побачимо, що вас там немає, нам не дозволять отак узяти і поламати двері до всіх інших квартир. Бо нашим шефам влаштують пекло. Самі розумієте, бюрократія. Спочатку ми повинні відвести заручників у відділок і допитати їх як свідків. За той час? Не знаю, ви можете встигнути якось вислизнути? О, точно! «Якщо хтось знайде вас у тій іншій квартирі, ви просто вдаєте, ніби ви там живете». «Ми ж переконані, що грабіжник – чоловік». Від здивування у грабіжниці стали круглими очі. «Чому?» – повторила вона. «Тому що жінки, як правило, не стануть таке робити», якомога дипломатичніше, пояснив Джим. Жінка похитала головою. «Ні, я маю на увазі, чому». «Чому ви мені допомагаєте? Ви ж поліціянт, ви не повинні!» «Ну ви ж розумієте, ви не мусите йти на таке заради мене!» Джим незграбно кивнув, провів долонями по штанах, витер рукою чоло. Моя дружина любила повторювати слова одного чоловіка, який сказав, «Навіть якби я знав, що завтра світ полетить під три чорти!» Сьогодні б я посадив яблуню. Як гарно, прошепотіла грабіжниця. Джим кивнув. Провів тильним боком долоні по очах. Я не хочу, щоб вас зловили. Я розумію, що ви зробили помилку, але таке буває. Дякую. Але йдіть і негайно запитайте вагенки, чи є в неї ключі від квартири навпроти. «Бо скоро мій син втратить терпець, увірветься до квартири і тоді». Грабіжниця швидко закліпала. «Що, вибачте, ваш син? Він також працює в поліції і першим зайде сюди». У грабіжниці стиснулися в горлі і затремтів голос. «Це сміливо? Він мав сміливу маму, вона теж пограбувала би банка заради нього, якби довелось». «Я навіть не вірив у Бога, коли ми зустрілись. Вона була красунею, а я звичайним. Вона гарно танцювала, а я ледве совав ногами. Коли ми тільки почали зустрічатись, спільним у нас було лише одне – ставлення до роботи. Переконання, що треба рятувати тих, кого можемо. Не знаю, чи заслуговую я на порятунок», – прошепотіла грабіжниця. Джим лише кивнув і подивився їй в очі. То був погляд щирого і чесного чоловіка, який зважився на вчинок, що суперечив принципам справи, яку він виконував усе життя. «Розшукайте мене через десять років і доведіть, що я не помилився». Він обернувся, щоб піти. Вона вагалась, але все-таки гукнула. «Зачекайте». «Так, можна я, якщо ще не пізно, чи можна мені...» «Висунути одну умову звільнення заручників». «Та що за...» Отже, Мащук настовбурчився. Це прохання його спантеличило, а тоді розлютило. Грабіжниця вагалась. «Фаєрверк», – нарешті пролепетала вона. «З нами тут одна старенька жінка, яка завжди дивилась на фаєрверки зі своїм чоловіком. Чоловік помер, а я тримала її в заручниках увесь день». Так би хотілось подарувати їй фейєрверк. Джим усміхнувся і кивнув. Потім зійшов униз і збрехав власному синові.